die voelende huid van die aarde, op die 27ste van die eerste maand 1847. Wat die voelende huid van die aarde betref, dit word dier talryke kriskras dier lopende kanale dier snu, en tis hierdie kanale is weer een menigte groot en klein versamelplekke of reservoirs vir allerlei opstuigende vloeistoffe uit die binnenste van die aarde. Ook is daar weer van die reservoirs wat terugstroomende sappe opneem en dit dan weer dier die voorheen genoemde ter terugvoerkanale na die binnenste van die aarde laai. Hier die reservoirs het, net soos by die mere op die oppervlakte van die aarde, verskillende vorms, en die meeste is echter eiervormig. Dit dien hoofdzakelijk daarvoor om die sappe wat hulle ontvang het in een soort gistingsproces te bring, waardede dan weer skykunde gesky kan word en dan vir bepaalde doeleindes verder gelei word. Hierdie reservoirs moet mens nie verwar met die groot onderaardse waterbakke waaruit die drinkbare water op die oppervlakte van die aarde te tevoorschijn kom en wat op verskillende plekke wel met 'n vakkundige bergboor bereik kan word nie. Hierdie groot waterbakke bevind hulle self al reeds in die ongevoelige aardkoors terwyl die genoemde reservoirs veraardsappe amal in die gevoelige deel van die aarde thuis hoort. Welke doel die reservoirs nog meer het sal ons in die geestelike deel grondig beskouw? Dit is een hoedanigheid van die aardkors. A ander bestaan uit een ondersteuning wat soos 'n pilaar lyk, like, waarop die heleboons die gevoelloose aardheid saam met sy see, mere en berge ris. Hierdie pilare ris eers op die vaste binnenste aarde en gaan vandaar soos een geraamte na die oppervlakte van die aarde omhoog. Hulle middelpunt is nie so vast en hard soos die klippe op die oppervlakte van die aarde nie, maar het een meer kraakbeenachtige stevigheid met een hoog graad van elasticiteit. Dit is ook noodzakelik, omdat gaspilare dikwels tis die gevoelige en ongevoelige huid van die aarde vorm, wat baie groot ruimtes laat ontstaan en die buitenste deel van die aardkoors dikwels sterk omhoog heef en dit dikwels plaaslik deurbreek, waardoor aardbewings en geweldige orkane ontstaan. Sou die boog genoemde steenpilare baie vast wees, dan sou dit gau gedaan wees met die oppervlakte, en nog vinniger met daar bewoners. Omdat hier die steen elasties is, kan daar niks meer gebeur, as dat daar op bepaalde plekke op die oppervlakte van die aarde, enkele sandkorrels, soms een paar molsope, en soms ook 'n paar gemeselde huise, van die mense beskadig word. Hier die meegevende steenpilare word geleidelik in die ongevoelige aardkoos harder, soos wat die kraakbeen ook by die dieren langsamerhand harder word, en tenslotte heeltemal in stevige beendere oorgaan. Hier die vaste beendere van die aarde is hier en daar op die oppervlakte van die aarde as oergesteente sigtbaar onder die naam oerkalk of graniet, somtijds kwarts. Hier die klipsoorte word echter, na mate hulle hoorlee, dyste meer gemengd, Dis ook ontsuiverder, grover, harder en brosser. Haar uitlopers is gewoonlik die hoe oergebergtes. wat self in alle dele van die aardoppervlak baie duidelik van die ander later gevormde gebergtes ondersky kan word dier vorm, hoogte en massa. Die ander gebergtes het later verskynd en hulle weise van ontstaan is al aan julle bekend, Net soos die feit, dat onder hierdie gebergtes en ook onder ander landstreke, onder aardse watermere hulle saaf bevind, wat weer, wat aan julle bekend sal wees, dier speciale pilare ondersteun word. Dit wil sê die oordakking van hierdie basisse, so die pilare nie op een of ander manier in een en daardier een groot stuk vruchtbare land in een seee sal verander nie, wat reeds ook hier en daar al gebeur het. Nou moet nog vermeld word waarvandaan die see haar hoofvoeding kry. In die eerste plek kry sy haar hoofvoedsel uit die baie vloeistofreservoirs wat in die gevoelige huid le, en wat as het ware die eindelike erienblaas van die aarde vorm. Dan kry die see ook een heel aansienliker toevoer vanuit die so pas besprekte watermere via alle groot riviere en strome. Dit is werkelijk noodzakelik, omdat die opstuigende vloeistof uit die eindelike erienblaas van die aarde te sout is, en sonder die bijmenging van soetwater weldra in een vaste massa sou oorgaan. sodat in plaas van die see, niks meer as maar net die jimmel reikende soutberge sou ontstaan nie. Dit sou die lucht met die verloop van tyd so versuur, dat geen levende weese as gevolg daarvan sou kon bestaan nie, Te gelijkertijd, echter, sou dit by die aarde self die gevaarlikte siekte voor oorzaak, waarby die irienleiers afgesluit sou word, waardoor die aarde in een werkelike koortuikie jiltemaal aan die brand sou slaan, en dan volledig sou sterwe. In so'n toestand sou sy nie meer in staat wees om 'n levende weese te dra nie, evenmin, sou die pool eis geskik gewees het om een levende weese voor te bring en in stand te hou. Nou weet ons dit ook. Oor die reik van die fossiele het ons al onlangs gepraat, Dis bly vir ons vir die natuurlijke beskouwing van die aarde alleen nog die licht oor, wat die aarde aan alle kante tot die hoogte van 10 Duitse myl in 3 verskillende sfeere omgewe. En daarom sal ons hier na die buitenste deel van die aarde nog deurloop en sal ons eindelijk, as ons die eter bereik het, op sy lichtrillings na die wereld van die geeste oorgaan.